Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia a tăiasă Petru urechea, a zis, Nu te-am văzut eu cu el în grădină?" Petru iar s-a lepădat și data a cântat cocoșul. Au adus pe Isus de la Caiafa în odaie de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaie de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele.